Ціни виросли. А спецназ? Уляна не могла зрозуміти, чому цей дядько так спокійно говорить про настільки жахливі речі. Співрозмовник замахав на неї руками. Що ви? Що ви? Який спецназ? Ви знаєте, яка це морока з спецназу? По-перше, він почав загинати пальці. Треба отримати дозвіл від уряду Сомалі. А ми не маємо з ним дипломатичних стосунків. «По-друге, треба отримати дозвіл від урядів країн кожного члена команди. Хто там у вас в команді?» Уляна знизала плечима. Степан згадував матросів філіппінців, смішно називаючи їх пилипинцями. Ото і все. «Ну от, там може бути цілий інтернаціонал. На це ніхто не піде. От французи свого часу дали їм добрячої тирси». Але у французів військова база в Джибуті. А у нас? Він безнадійно похитав головою. Крім того, застосування сили – це ризик життями і військових, і екіпажу. Уляна хотіла сказати, що для солдата ризикувати життям – це робота, інакше на що він потрібен? Але подивилася на благосне обличчя цього Миколи Пилиповича, сповнене відчуття власної значущості, і промовчала. Він же розвідник і теж за щось гроші отримує. Ще й подумає, що це на нього натяк. Кому належить ваше судно? Валетта Шипінг, Мальта, – випалила Уляна, яка вже вивчила на пам'ять усі дані. Егеш. А насправді? Що значить «насправді», – не зрозуміла вона. Він знову посміхнувся, явно насолоджуючись власною компетентністю. Мальта – це один зі світових морських офшорів. Ви знаєте, що таке офшор? Я знаю, що таке офшор, – сухо відповіла вона. А, ну так, ви ж юрист. Так от, половина суден у світі плаває під прапорами Мальти, а друга половина – під прапорами Панами. Але насправді і тими, й іншими володіють греки. Ой, точно, тут теж управляє грецька компанія. От бачите, він кліпнув очима, засвідчуючи, що мав таки рацію. «А, до речі, в команді немає греків?» «Здається, ні. Це погано, бо греки скнари і торгуються довго. Хіба що на судні грек, і тоді їхня держава починає викручувати їм руки, і все, що викручується. А так процес може тривати місяцями». «Місяцями?» – вжахнулася Уляна. «Та ну, місяцями – це ще недовго» з якимось задоволенням, повторив розвідник. Є випадки, коли люди там сидять роками, а дехто так і залишається. Як це? А так, якщо нема кому платити викуп, вони ж не тільки на великі судна нападають, і на яхти, і на рибалок. Жахливо. Тільки зараз Уляна помітила, що не торкнулася кави. Жахливо. Якось весело погодився співрозмовник. На вас чекає довга боротьба, «І великі витрати? Ні, не на викуп, бо це справа судновласника, а на переїзди, міжнародні дзвінки і так далі. І значить, вам треба бути ощадливою». Напевне, Уляна була зворушена такою чуйністю незнайомого чоловіка. Розвідник по-батьківськи посміхнувся. «І тут у мене є саме те, що вам потрібно». З цими словами він видобув з кишені яскраву книжечку і поклав її на стіл. «Дивіться!» З цими засобами догляду за домом ви можете заощаджувати реальні гроші, тому що їхня ефективність дозволяє витрачати буквально по одній краплі. І там, де ви раніше купували пачками, тут достатньо однієї упаковки. Крім того, це заощаджує час на ходінні по магазинам, якого, я знаю, завжди не вистачає діловим жінкам. «Що?» – не зрозуміла Уляна. Подивіться, з цими словами розвідник присунув до неї стільця і став гортати буклет, пояснюючи, як діє концентрований пральний порошок, на яку велику піну дає лише одна крапля суперконцентрованого засобу для миття посуду з апельсиновим запахом. Уляна мовчки кліпала очима, несила щось сказати. А він цвірінькав і цвірінькав, нахваляючи імпортний товар, та закликаючи приєднатися до бізнесу і заробляти додаткові гроші, не витрачаючи на це часу, як це робить, наприклад, його дружина. Зі стіни навпроти криво посміхалася фальшива африканська маска. «Дякую», – все-таки знайшла потрібне слово Уляна, підвелася та пішла до вішака з пальтами. «Врешті-решт», – додала вона подумки. «А ти впевнена, що це був розвідник?» Перепитала Катька, почувши цю історію. Уляна кивнула. «Звісно, Ларунда його знає, точніше, батько її». «Так, втім, цілком може бути. У них же зарплати не такі, щоб аж, а робота з людьми, багато знайомств». «Еге, Штірліць під прикриттям агента з продажу миючих засобів», – сумно пожартувала Уляна. Катька засміялася. Хай би поміняв заручників на свій дивопорошок і одразу схаменулася. Ой, пробач це у мене так вирвалося. Та нічого, я й сама хотіла це сказати, придурок, це вже прозвучало на адресу розвідника. Звісно, вона не стала засмучувати Ларунду подробицями зустрічі, а просто подякувала. Адже насправді користь від неї була, принаймні картина прояснилася, звичний до аналізу великого масиву юридичної інформації. Улянин Мозок одразу взявся перетравлювати і почути. Ну, звісно, за винятком відомостей про надзвичайну піну суперконцентрованого засобу. Отже, якщо відкинути піну, усе зосереджувалося на грецькій компанії, яка управляла, а насправді і володіла, балкаром Бріареос. Хтось мав накрутити їм хвоста, щоб швидше чухалися на переговорах. Але це тільки сказати легко, накрутити грекам хвоста. А як це зробити насправді? І Уляна взялася до справи з усією ретельністю, яку дала юридична практика, та за яке подарувало кохання. Почалися безкінечні поїздки до Одеси для спілкування з юристами крюінгової агенції. Тут розвідник знову мав рацію. Це поїдало багато грошей і часу. Судно, як твердили одесити, перегнали у закинутий порт Ейлі, де пірати зазвичай тримають заручників. Вантаж сої у трюмах не псувався, тому греки не надто поспішали, сподіваючись продемонструвати, що воно їм не так, що дуже потрібно, і цим збити надмірні апетити піратів. Звісно, докладно про хід перемовин ніхто не інформував, бо це справа інтимна, але в загальних рисах все було зрозумілим. «Тільки не треба організовувати прес-конференції, та, не дай Боже, голодовок під МЗС», переконувала її одеська юристка, що, як виявилося, чудово знала українську. «Бо там, де влазить держава, одразу піднімається ціна. Цього пірати і хочуть, розумієте? Уляна розуміла, але й не розуміла. Не розуміла, що їй робити». Як рятувати Степана? Він телефонував ще кілька разів, намагався говорити бадьорим голосом. Жартував, що коли служив у Туркманістані, там було гірше. А насправді у Сомалі сонце розігрівало каюту з заручниками до 50 градусів, у той час, коли в Одесі мрячило, а над степовими дорогами висіли зимові тумани, в яких не видно далі, ніж на два метри а ввімкнуті фари лише погіршують ситуацію. Новий рік Уляна зустріла вдома з мамою. Не було настрою кудись йти, а тим більше запрошувати до себе. Спекла торт, нарізала салатів, а як по телевізору почав виступати новий президент, вимкнула його під три чорти, щоб не бачити цю радісну потвору. А потім пустила на стуню під ялиночку, де святий Микола заховав для неї омрійну електронну гру. Греки наповну скористалися своїм різдвом, щоб взяти паузу, і тут не було ради, а одесити від себе додали до цього ще понад тиждень традиційних українських святкових канікул. Уляна годинами сиділа в інтернеті, розшукуючи крихти інформації, але окрім стандартних повідомлень – новинних агенцій нічого не знаходилося. Знічев'я навіть розшукала адресу грецького офісу компанії-управителя і написала їм мейл, але так само безрезультатно. Подруги заспокоювали її розмовами – кавою, коньяком та пігулками у різних комбінаціях і обговорювали найфантастичніші варіанти – Організували зустріч з психологом, який спеціалізувався на заручниках, та стагонському синдромі. І той з захватом описав їм усі фази розвитку конфлікту – від паніки при захопленні до співпраці з терористами та сварок поміж собою. Окремо застеріг проти спроб втечі, неначе Уляна могла організувати їх з Києва. Вона дивилася на цього сухенького хлопця і чомусь бачила опецькуватого розвідника у кав'ярні. Той так само хвалився своїми знаннями і крутістю, замість запропонувати бодай щось. Єдиний плюс – психолог все-таки не торгував дивозасобами. А тим часом життя текло своїм річищем і приносило свої халепи. Черешенька знову з'їхала з рейок бо слідчі СБУ, що вели справу Вікінга, змінили тактику і взяли періодично надзвонювати історику з проханням уточнити телефоном дещо по справі. Віка розповідала про ці дзвоники загробним голосом так, неначе тільки-но поховала усю рідню. Уляна сама знервована і зневірена, тепер іще намагалася заспокоїти подругу і навіть зустрілася з її чоловіком, щоб пояснити – що на нього здійснюють примітивний психологічний тиск, але у якийсь момент відчула себе таким точно психологом, як той, що не так давно розповідав про стокгольмський синдром. І справді, суть проблеми вона бачила чітко, але допомогти мала чим. Не можеш, насправді, адвокат, заборонити слідчому розмовляти телефоном. Тому, поміркувавши трохи, вона пояснила подрузі, що слідчі хочуть як мінімум вибити її чоловіка з колії, а як максимум довести до дурки. І це не жарт. Тому єдиною гідною відповіддю може бути спокій, спокій, як наша відповідь ворогам, як засіб боротьби. На диво це спрацювало, і на якийсь час ситуація стабілізувалася. А заспокоївшись, Віка раптом знайшла виходи на українське консульство у Греції. І неофіційні через МЗС, а справжні через маму колежанки, племінник якої працював там дрібним начальником. Племінник швидко зрозумів, що від нього вимагається, і хоч пояснив, що офіційно він нічого зробити не може, а проте обіцяв потелефонувати до цієї самої Ocean Shipping як родич одного членів екіпажу, і спробувати вплинути на їхню совість грецькою мовою. Може, це й добре, що неофіційно переконувала Уляну із себе Віка. Сама ж кажеш, що втручання держави тільки збільшує ціну. А так вони побачать, що є людина, яка знає грецьку, і може їм у Греції влаштувати гембель, то почухаються. Але греки вели свою гру, втаємничувати у яку не хотіли нікого – ані родичів, ані консульство, бо грецькі мореплавці мають справу з піратами вже не першу тисячу років і не терплять ручань у свій бізнес. Уляна в інтернеті знайшла колег з нещастя і несподівано для себе з'ясувала, що у піратському полоні постійно знаходяться десяток-два українців. Одних викуповують, інших захоплюють. Адже українські моряки користуються попитом у міжнародних наймачів через свою невибагливість та кваліфікацію, якості, які рідко поєднуються в одній людині. Вона досхочу наслухалась плачів покинутих дружин і присягнулася, що ніколи не буде на них схожою. Вона начиталася жахливих розповідей відпущених заручників про спрагу і воду, яку неможливо пити, про постійне недоїдання, бо пірати не дуже щедрі про нелюдську спеку та нудьгу, яка з'їдає людей зсередини, перетворюючи найстійкіших моряків на неврастеників та істеричок. Навіть до церкви зайшла, чого за нею раніше не водилося. Знайшла ікону святого Миколи та поставила йому найбільшу свічку з тих, що продавалися у ядці. Полегшення, про яке казали подруги, не відчула а перед очима чомусь випливла фальшива африканська маска з кав'ярні, з кривою посмішкою і різного розміру очима. Степан більше не телефонував, але одеська компанія повідомляла, що усі члени екіпажу здорові та чекають на визволення. Таку інформацію давав посередник у переговорах. А потім Катька знайшла справжнього грека. «Уявляєш, – збуджено пояснювала вона, – мій сусід знизу, той, який кінорежисер, виявляється, має в Греції друга. Вчилися разом. Він там зараз дуже відомий, має власну кіношколу.